Bə sonra İmam Buhari rahmeullah 38-ci, yəni bölməyə keçir və bu bölmədə İmam Buhari rahmeullah belə bir bab gətirir ki, bə bu ismü mən alə nəbi sallallahu əleyhi Buyurur ki, yəni bölmə e, peyğəmbər sallalləmin adına yalan danışmağın, yəni günahı, yəni həmin insanın günah işləməsi. Və ümumiyyətlə e, peyğəmbər e, sallalləm şəriətin, yəni təbliğatısı idi. Yəni şəriətin E, yəni idi və heç bir halda da yəni, qeyd etmək lazımdır ki yəni, heç bir halda yəni Peyğəmbər s.ə.v adına danışılan yalan digər fərdlərin Abu Bakirin, Ömərin, Osmanın əlini və ya da ki İbn Teymiyyənin İbn Qeym və digərlənin adına olan yalandan deyil çünki Peyğəmbər s.ə.v şəriyyətin təbliğatında nədir? Məsumdur İmam Malik Rəhmələ qeyd etdiyi kimi Hər bir şəxsin sözü götürülür və divara tullanılır, yəni rədd olunur. Kimdən başqa? Peyğəmbər sallallahu sələmdən başqa. Yəni, Peyğəmbər sallallahu sələmdən başqa, yəni heç bir şəxsin sözü mütləqən götürülüb itayət olunmur. Yəni, mütləqən itayətə layiq olan Məxluq yalnız Peyğəmbər s.ə.v-in e, e, sözü, əməlləri, feyli, iqrarıdır. Və digər məxluqlar isə, yəni digər insanların e, sözləri isə mütləqən götürülmür. Hansı haqqa üst-üstə, götürülür, hansı haqqdan qıraqd isə o rədd olunur, yəni həmən insanın özünə yəni, qaytarlır. Və bu baxımdan İmam Buxar Rahmanlıq, Peyğəmbər e, s.ə.v-in adına yalan danışmağın, yəni böyük bir qabahət olmağını, günah olmağını məhz elm kitabına gətirib və qeyd edir ki, e, burada İmam Muxarrahma Allah təxminən yəni ona yaxın yəni hədis gətirib və e, ümumiyyətlə bu rivayətlər, yəni Peyğəmbər səv adına yalan danışmaq olan rivayətlər umlidə götürəndə ə e, mutawatir, yəni hədislərə bərabərdir və onlar mutawatir rivayetlər salir, çünki onlar 70-dən çox, yəni sahabədən, eee, olub və e, hədis elmində bu rivayətə, yəni mutawatir, yəni hədislər deyilir və hədislərin də, yəni ləfzləri, yəni cürbəcür gəlib və e, və həqiqətən də ləfzlərinin ayrı-ayrı, yəni sözlərlə gəlməsi bütün yalanları özündə, yəni şamil eləyir. Və qeyd etmək lazımdır ki, yəni İslam ümmətinə nisbət olunan, yəni firqələrdən bir çoxu, yəni həqiqətən də, bəlkə də xəfiliklərin ucbatından, bəlkə də e, cahilliklərin ucbatından onlar e, peyğəmbər əs-sələmin adlarına çox yalanlar, yəni uydurdular. Xüsusən də Karramiya, yəni firqəsi və onlar Eh, hətta öz yaşadığı dövrdə təxminən 2-3-cü əsrlər arası ə, çoxlu rivayetlər, hədislər uydurdular və onlara deyəndə ki, bəs peyğəmbərəm adına yalan danışmağın ə, günahı ismi nə boydadır? Onlar qeyd etdilər ki, yəni biz peyğəmbərə deyil, peyğəmbər üçün, yəni uydururuq. Yəni onların əsas, yəni rivayetləri məs peyğəmbər sallalləhu əleyhi E, hədislərinə əməl olunması yəni mövzusundaydı ki və həqiqətdə isə bütün hamısı bunlar yalanı özündə yəni şamil edir. Hətta onlar yəni, təsəvvür edin ki, onlar yalanı artıq e, vacib əməl kimi yəni görürdülər. Və nə barədə istəyirsən artıq yəni yalan uydururlar. Və eyni zamanda götürsək, e, onların bu yalan hədis uydurmaları yəni yalan hədis uydurmaları həmən dövrdə bir çox tacillərin də əsas peşələr olmuşdur. Yəni, onlar hər hansı bir mallarını sata bilmədiyi halda, yəni, həmən ə, necə deyərlər, tizar etdiyi məhsullara başlayır da neynəməyə? Hədislər uydurmağa. Və eyni zamanda, gəlir biz İbn Cəuzun və digərlərinin moğdu hədislər yəni bölmələrə müraciət eləsək və orada biz ə, tizarı məhsullar haqqında düyu, badımcan, xorus, və bir çox, yəni məsullar, istər canlı, istər e, başqa məsullar var ki, onlar haqqında demək olar ki, nə qədər istəsən, yəni uydurma rivayətlər var. Və eyni zamanda ə, ən çox da uydurma rivayətlər e, Quranın e, ayətləri, yəni barəsindədir ki, onlar insanları, yəni Qurana şövq eləttirmədən Qurana yönəltməkdən ötürü, yəni Quranın e, ayətlərinin, tə, surələrin fəzilətləri barədə, yəni bir çox, yəni e, necə deyirlər, yəni yalanlar uydururlar və qeyd etdiyiniz kimi, yəni e, hədisdə bölmədə, yəni hədis çoxdur və inşallah bu bölmədən, yəni gələn də başlayar Allahın izniylə və düzün Allah bilir. Və sallallahu mühammədin və tərəfindən təqdim olundu.